Якось ударили голосно в бубни, засурмили в сурми, виходить із царського намету боярин князь Гагін з думними дяками. У руках царська грамота. Його підручники несуть царську корогов козацькому війську, кармазин, оксамит, соболі от царя у подарунок старшині з гетьманом. Усі посли по московському звичаю з бородами, у парчевих соболевих турських шубах, на ногах у князя гаптовані золотом, виложені жемчугом сап'янці, поклонились обом гетьманам і козацтву на всі чотири сторони. Усі втихли, що чутно було, як брящали у бояр шаблюки, на золотих ланцюгах коло пояса. Перехрестивсь князь великим хрестом, одлисений аж за пояс, потряс головою, щоб порівнялись сиві патли, підняв грамоту високо, два дяки йому руки піддержували, і почав вичитувати царське ім'я. Якось позад брюховців Сільська голота, не чуючи нічого, що читають, почала гукати «Івана Мартиновича волимо! Брюховецького! Брюховецького волимо!». А Сомкове козацтво, заднє собі чуючи, що оглашають гетьманом Брюховецького, почало гукати «Сомка! Сомка гетьманом!». І по всьому полю зчинивсь галас несказанний. Тоді й передні бачать, що всі байдуже про царську грамоту почали оглашати гетьманів усе ближче, все ближче, аж поки дійшло до самої первої лави. Брюховецького. Сомка. Не діжде. Свиноїзд над нами гетьмановати, не діжде крамар козацтвом орудовати. Так от же тобі. Візьми ж і ти од мене. І зачепились. Хто шаблею, хто києм, хто ножакою, Стійте, стійте лавою, крикне Сомко на своїх. Даймо шаблями їм одвід хто ж виймає шаблю до горниця, до гетьманського боку, а хто ніби зляку тиснеться назад, кричучи, «Не наша сила, не наша сила! До табору! втікаймо до табору!» А запорожці схопили іванця за руки, да вже й на стіл саджають, і булаву, і буншук до рук дають. Зіпхнули й князя з думними дяками, як поперлись. Гетьман, гетьман Іван Мартинович. кричать на все горло. Діти. крикне на своїх старий Шрам. Так оце ми потерпимо таку наругу. Спихайте, Іванцяк, нечистій матері. І кинулись купою до столу, січуть. Рубають низовців, саджають на столець сомка. А запорожці, як злі і оси, не боячись нічого, з одними киями да ножаками лізуть і б'ють сомкову сторону. Вирвали в сомка бунчук і переломили надвоє, одняли й булаву. Оглянеться сомко аж прийому тільки за жменю старшини. Гей, каже Годі, нема тут наших. Старшина гляне, аж кругом самі запорожці. Іванець, махаючи булавою, кричить. Бийте, небожата крамаря! Шапку червінців за добру руку! Тоді Сомкова старшина бачить, що лихо, скупилась тісно, Плечем повз плече, да назад до намету. А інші там же поклали голови. За наметом стояли їх коні. Може б і тут не влизнули, да московське військо, що прийшло з Гагіним, пропустивши до намету Сомка старшиною, заступило їх від запорожців. Тим часом Черевань усе окрикував Сомка гетьманом. — Що це ти, вражий сину, репетуєш, стоючи між нашими? — крикнуть на його запорожці. А що ж, — каже бгатці? я свого зятя на всякому місці оберу гетьманом. — Еге! — закричав отаман. — Це крамарів тесть! Бийте його, кабанячу тушу!